Capitolul 7. Mirela ce grav bolnavă. Când s-a întors Viorica de la serviciu acasă, a găsit-o pe Mirela leșinată, jos pe podele. Foarte speriată, i-a dat primele îngrijiri și, în sfârșit, Mirela așa revenit, a deschis ochii, s-a uitat în jurul ei și a început să țipe cu disperare. Cartea, cartea mea, mi-a furat-o vrăjitoarea aceea, rea, cartea! Însă dar, Viorica încercă să o liniștească pe surioara ei Mirela, care repeta într-una cu voce îndurerată. Cartea mea cu scoarțele de aur! Cartea mea am pierdut-o pentru totdeauna! A plecat cu ea vrăjitoarea dușmănasă! Cartea mea am pierdut-o pentru totdeauna! Alergați fuga să-i o luați! Alergați!" Acum ochii Mirelei sticleau și tot corpul îi ardea ca focul. Se zbuciuma beata Viorica nu știa ce să facă. În sfârșit, văzând că Mirela avea temperatură mare, 40 de grade, și vorbea fără șir, se hotărâ să dea o fugă până la doctorul care o îngrijise pe mama cu atât de votament să-l cheme să o îngrijească pe Mirela și să-i prescrie medicamentele care să o însănătoșească, căci doctorul nu stătea prea departe de casa din pădure. De îndată ce acesta o văzut pe Viorica intrând, ghici că Mirela e foarte bolnavă, își luă în grabă trusa, își îmbrăcă paltonul și porni cu Viorica. Ajungi la casa din pădure, Viorica descuie ușa cu băgare de seamă și intrară în casă în vârful picioarelor. Mirela a țipise și era mai frumoasă decât oricând, cum dormea ea cu obraji îmbujorați de febră și cu părul ca aurul, răspândit pe pernă, ca o aureolă în jurul capului ei. Doctorul trebuie să o deștepte din somn ca să o consulte, dar Mirela, deschizând ochii, nu-l recunoscu nici pe doctor și nici pe Viorica, ci se zbuciuma și cu glas îndurerat implora să-i dea cartea. Foarte impresionat, doctorul îi spuse Vioricăi că sora ei are febră cerebrală. Termometrul arăta tot temperatura de 40. Viorica a început să plângă deznădăjduită, dar doctorul încercă să o liniștească, spunându-i că tinerețea Mirelei va birui boala cu siguranță, dar că trebuie să fie transportată de urgență la spital, unde poate fi îngrijită mai bine. La plecare, el îi promise Vioricăi că el va face toate demersurile necesare și că va veni a doua zi dimineață cu salvarea pentru a aduce bolnava la spital. O mai asigură că el o va îngriji pe Mirela și va face totul să o scoată din starea în care se află, să o însănătoşească. Rămase singură cu bolnava, Viorica o veghe toată noaptea, îi udă șervetul de la cap, care se încălzea pe loc din cauza temperaturii mari. O implora să nu se mai mai atât, dar în zadar Mirela se frământa, țipa, plângea și vorbea fără șir. Nu recunoștea nimic în jurui, iar temperatura nu scădea deloc. Abia în zori Mirela a țit și a dormit și biata Viorica a la picioarele bolnavei. O bătaie puternică în ușă o deșteptă pe Viorica. Ea sări speriată din pat și se duse la ușă în fugă. Era doctorul, venise cu salvarea. Cu mare băgare de seamă puseră pe targa salvării pe biata Mirela urcând o în mașină și porniră la spital. Și a zăcut Mirela în spital luni și luni de zile îngrijită, cu un rar devotament de tânărul doctor, dar starea ei cu greu se ameliora. Cele două lovituri primite la scurte intervale, pierderea mamei adorate și apoi pierderea cărții cu scoarțele de aur o odoborâseră. La căpătuiul ei, în timp ce Mirela continua să aibă temperatură mare și să delireze, a vegheat tot timpul doctorul. Viorica venea zilnic la spital să-și vadă surioara și să se informeze de mersul bolii, dar pleca din ce în ce mai îngrijorată. Și-a zăcut greu bolnavă Mirela un an întreg fără să știe nimic de dânsa. iura, ori cerea plângând cartea, alteori vorbea cu mama de parcă ar fi fost vie lângă ea, îi povestea văitându-se toată întâmplarea cu bătrâna de care i-a fost milă și care i-a furat bunul ei cel mai de preț, Cartea de Canto. Acum e primăvară. Mirela are 17 ani, cei mai frumoși ani ai tineretii. dar ea zace bolnavă în loc să se bucure de viață, de frumusețea naturii înconjurătoare, de prietenie, de dragoste, căci ați ghicit, cred, dragi copii, că îngrijind-o neobosit cu un nețăr murit devotament rar, doctorul, în lungile ore de veche, tot admirând chipul neasemuit de frumos al Mirelei, chipul ei ca de zeitate, tânărul doctor Sandragostin nebunește de Mirela. Și singurul său cel, în tot acest timp a fost să o salveze, smulgând-o din ghearele morții ce o pândise tot timpul pe Mirela. Făcând eforturi supraomenești, încercând toate metodele, comandând cele mai scumpe medicamente din cele mai îndepărtate țări, doctorul nu cruță nici banii, nici osteneala ca să biruie boala vrăjmașe. Și după luni și luni de zile, cine se le mai știe numărul, după zbaterea ale Mirelei peste orice închipuire între viață și moarte, în sfârșit acest eminent doctor reușise să o salveze pe Mirela pe care el o considera de când se îndrăgostise de ea, ca cea mai de preț. Comoară, ca pe viitoarea lui soție. Și iată că, după lungi așteptări și spaime, veni și ziua fericită, când, revenită acasă Mirela pentru prima oară, după atât mari de luni de zăcere, într-o dimineață, deschizând ochii, privi mirată în jurul și zărindu-l pe tânărul doctor, veghind la căpătuiul ei, ea îl întrebă cu vocea ei melodioasă, care trăda o mare uimire. Dar ce s-a întâmplat? Am fost cumva bolnavă? Iar doctorul, cu chipul strălucitor de fericire, a înțeles că e salvată și răspunse temperându-și strigătul triumfător de bucurie. Da, ai fost foarte grav bolnavă, dar acum? Acum ești sănătoasă, adică salvată, o scumpa noastră neprețuită Mirela." Și ceea ce e și mai curios, Mirela, în primele zile de luciditate, nu-și mai amintea aproape nimic din durerile a prige sufletești, din cauza cărora ea căzuse atât de grav bolnavă. După câteva zile în care timp Mirela se întrema văzând cu ochii, doctorul venit din nou să o viziteze pe Mirela. venit de data aceasta cu o mare hotărâre. O rugase și pe Viorica să-l ajute să reușească. Viorica, adresându-se surorii sale, exclamă fericită. Mirela, în sfârșit, iată-te salvată. Minunea însănătoșirii tale, să știi, eu datorez doctorului Liviu. de ști, știi, Mirela, cu cât devotament te-a îngrijit, zi de zi, neobosit, te-a îngrijit la spital și nu s-a dat bătut până când nu a reușit să te smulgă din ghearele morții, căci ai fost foarte grav bolnavă, Mirela. Scumpă, surioară, ai fost la un pas de moarte, să știi. Îți mulțumesc, doctore, cum să-ți mulțumesc? Zise Mirela, privindu-l cu nemărginită recunoștință, cu frumoșii ei ochi albaștri ca seninul cerului. Scumpă, Mirela, nu-mi mulțumi, răspunse doctorul. Mama ta mi te încredințat și află, Mirela, că în tot acest lung răsp timp al boalei tale, eu mi-am făurit un vis frumos. Acum, mai de tine depinde realizarea lui. Primește, Mirela, să devii soția mea. Ca să te pot apăra, ca să te pot ajuta să devii o mare cântăreață așa cum dorea atât de fierbinte măicuța ta. Mirela, primești? Oh, doctore... Măicuța mea bună și sfântă, exclamă Mirela, izbucnind împlâns cu hohote. Durerea că ea nu mai este în sfâșie inima. Doctorul Liviu îi ia Mirelei mâinile. În mâinile lui le sărută și zice, Mirela scumpă. Această mare iubire ce o păstrez memoriei meicuței tale, tu trebuie să o dovedești, îndeplinindu-i voia, învățând, studiind, luptând de devii cântăreață. Să realizezi această carieră care a vocea ta de aur te-a destinat încă din leagăn. Viorica vorbi și ea. Mirela, ascultă-te, rog, sfatul, îndemnul prețios pe care ți-l dau eu, sorata mai mare care necontenit te-am ocrotit, te-am călăuzit, primește să fii soția acestui inimos doctor, soția acestui tânăr valoros care te iubește cu atâta sinceritate și dăruire, care ți-a salvat viața. Mirela cade pe gânduri, o clipă apoi se adresează doctorului. Dragă prietene, ne cunoaștem de mulți ani. Ai îngrijit-o pe mama atâția ani. Eram mică și așteptam vizita doctorului ca pe o izbăvire. Credeam cu atâta putere că o vei însănătoși pe mama încât de când mă știu, mi-ai fost drag ca un frate scump, ca un binefăcător. Vrei să-ți devin soție, mai zise cu tristețe în glas, mai ales că și mama mea, sfântă zici că o dorea. Prime să-ți devin soție, dar, doctorul cu emoție o întrebă, Există un dar? Mirela îi răspunse pe același ton de adâncă tristețe. Da, există și un dar și îndurerată Carta mea cu scoarțele de aur e pierdută pentru totdeauna și fără ea nu voi putea deveni o mare cântăreață. Profesoara mea mereu îmi spunea că în acea carte era scrisă o metodă de canto atât de excepțională cum niciun profesor pământean nu cunoaște. Doctorul îi răspunse voios. Vom regăsi cartea ta de canto, Mirela. Să n-ai nicio grijă, o vom regăsi negreșit. Îi promise el voios că numai aceasta era singura piedică la căsătoria lor. Crezi oare prietene că o vei putea regăsi? Mai speri încă. Eu am pierdut orice speranță, îl întrerupse Mirela neîncrezătoare. Vrăjitoarea rea a zvârlit-o în văgăuna fără fund. Cu puterile ei înfricoșătoare, nu vei putea lupta. Ai încredere, Mire Mirela. Îți promit, îți dau cuvântul meu, o vom regăsi. O voi regăsi, îi declară solemn doctorul. Vezi, Mirela? Să știi că o va regăsi cu siguranță, o încredințează și Viorica voioasă. Mirela? Privește lung la doctor și nu știe dacă trebuie să spere. Pe doctor îl om de nădejde, dar cum va putea oare să lupte el cu forțele vrăjitorești ale acelei dușmane neînduplecate? Ea îl privi cu ochii ei expresiv și oftea adânc.